بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على خير خلق الله اجمعين Në binëna Muhamedit dhe në familjen e tij dhe shoqërit e tij dhe ai që i ndjekën me mirësi deri në ditën e gjykimit. Allahun mëdhallur ne falënderojmë dhe vetëm prej ti ndihmës të falë kërkojmë lavdatat dhe bekimet e Allahut qoftë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij dhe shoqërit e tij dhe të gjithat ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ne vëzërat po ta kohën më sot do lutet Allahun që lavdaja që i bëjkan takime tona të i bënd të dobeshme përneve në këtë dunja dhe të shpërblujëra në ditën e gjykime. Nimi duke të rejtuar që sa ko tema që kanë të bëjnë me Kur'anin dhe në shumë nga këto takime kemi të, të rejtuar dobi dhe përfitimit të shumë të që ne i kimi nga libri aloqën në gjelaluhu. Nduki fëlluar nga ledzimi i ti e meditimi e pasaj të pënuarit me te e kështu në radhë për krahasoike për mënyrën se si ka Kurani të ndërlozon besimtarët mundson që të vjen fljytet e këtij raporti të mirë të tyre me të duke përfituar pastaj nga nga udhëzimet dhe mësimet e tij për shërim, për unitet, për unitet me zvetë, edukim ekselent. Në anëtë tët ka jetën në Kur'an ku Zot i Gjallëvolla por krahaso edhe hadithet e pejgamberit aleyhi salatu vesselam ku kras shumë inkurajimeve, ku kras shumë <clears throat> stimulimeve dhe motive të ndryshme që në qofë se kemi raportet mira me këtë Koran, do të korrim dhe vjelim do bitë shumë ta, në në tjetër ka adhe argumende që flasin për të kondrë të në kësaj, që ka në qofë se nuk kemi raportet mira me Koranim. Ne po flasin i veqë për një aspekt dhërim e tani, nëse kemi raportet mira me Koran me ledzim e kemi këtë shprobleme dhe këtë mirë jos e kemi me veprë, me kemi kët e çka në çoftë, për shembull, ndodh zotë ndruajt të braktisët Kur'ani. Dhe kemi thënë fjellima, të të në fillim aq e krijtë ligjratëve se braktisja e Kur'anit nuk nën kupton vetëm një formë të braktisjes, por ka shumë forma tek soi braktisje. Andaj çka në çoftë ne nuk i marrim seriozisht këto vëzime. Dhe ato vëzime që kemi fol për to demonatan janë të natyrës vullnetare dhe të naturës që në nëndzisën për shpullime, apo shkojmë për te i kësaj, duke kaluar dimenzionin e asaj qërë vëndetarë në atë që është obligativë dhe dëmazdashme, në që fësa e që është obligativë dhe dëmazdashme, nuk respektuat, a thua valë, qëfar mund të presim ne, pas, pas kësaj. Allah Gjellë Huala thotë në njëhet në Koran, një lutje, ma dhja aja është një ankesë, E pejgamberit a lehi sallatu o sallam Për Refuzimin që i e bëri Kuranit popëlejti Dhe tha, o kalër rësullu Ja rabi in e kaumit Tëkha dhu hadhe l'Kuran e me hgjura Dhe tha i dërguari O zotim, vërtet, me dëvërtet Kë popëlejme ka brakti sër Kuranin Përëndaj Aja që i ndodh dikujt Në qofë se nuk ka rapurit Mire me Kuran apo e braktis Kur'anin nga ndonjë an për arme që duhet këtra pole të mira me ta, padyshum se e keq që e par që i ndodh është përfshihet në kët lutje, përfshihet në kët ankesë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për braktisjen e Kur'anit. A do sikur të kem përmend se braktisja nuk është vetëm e një dimensione, nuk është vetëm e një lloji, është shumë e shumëllojshme. Diku është braktisë një fije të ritarit Edh dikush i praktikisht dy fjetë litarit. Edh dikush e praktikisht litarin komplet, nuk ka pa të fara për të, e kështu më rrah. Por sidoqoftë, një fije e praktikosur, një hisë në kët ankesë, dy fije të praktikuara, një hisë e shtuar, madje zot na ruajt praktiksa e tërë e Kur'anit, hisë e plotë në kët ankesë që i ia bën i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe edhriton Allah xhallahu ta'ala. E ankesa e pejgamberit alaihi salam në këtë thjesht kurian kot zotë të tij se njerëzit nuk po e marrin seriozisht kët libr dhe se njerëzit nuk po ndërtojnë raporte të mira me kët libr në të gjitha fjet që i lidhin njerëzit me librin Allah xhël leva. Dhe aq është interesant të ndëruar Allah xhël leva pasojë ankies e megnjëra. Gjithë në jetë në këtë jetë Allah xhël leva thot: "O qali rasulu yarbi in qawmi takhadu hadha alqur'ana mahjura." O Zotim, me të vërtet, poplëhem Njerëzit E kam praktisë këtë Kuran Pasë e qka, thëtë Allah Gjellewala, thëtë O këdhali këtë gjeal në li kullin në bihin A duhen minë në mëgjërimin Dhe ne kështo Bëjmë që gjdoj i dirkuar të ketë këndërshtar Andaj praktisin e Kuranet Krasja Allah, po e trajtanë në njën E një ankesë të pegamberit Alehi sallatu wa sallam Po e trajtanë në similaj këndërshtimi Dhe armitsinë dhe misionit Muhammedit Alehi Salatu Osram. E kjo e bënë qështenit dhe matë rëzikshme, që zotë në ruajt, braktisja kërën rëzikan që njerë jun me e vendos një dhej, armiku, kundërshtari i të dreguarit Allah Gjellë Walla. E qëfar përret një njëri qëli fatkecisht përshka këtë munges të raporës të të mira me këtë liver, mund të pozicionuat në anën e kundërt të pejgamberve të Allah Gjellë Gjellë Walla. Ne është mirë të me meditosh këtë pjesëritë, se ka Allahu po përmban siankes dhe po e lidh ankesën me praktikën Kur e Kur'anit e pastaj po pa thotë kështu ndih, kështu ndodh kjo. S'është kjo, po thuajse Allahu po e ngushllon pejgamberin Alislam dhe po i kërson ato çaj po ankohet për ta. Dyjet janë këtu. Edhe kët po e ngushllon, por ata thjet po i kërson. Çfarë mënyre? Kët po e, e ngushhton vekëdalikë. Kështu na kena bu, nuk është kjo seftë, nuk jeti pari që i kanë duhet praktikës e librit që ka me të. A ju çpo e bën kët? Allahu po thot: "A duan min el mujrimin?" Armësh nga kriminal dhe mëkatarë të ndryshëm, të llojeve të ndryshme të cilët e braktisën librin që Allahu xhallahu te dërgoi drejt me të. Ndaj kjo është me të vërtetë për të marrë seriozisht që Zoti xhallahu lloja ka provuar në Kur'an, dhe të na motivojnë të a stimulojnë që edhe ato mësime dhe udhime që i kemë marrë drejt me tani, ti marrim shumë seriozisht që çdo ditë Ne të jemi në avancim të raporteve tona me Kur'anin. Të jemi gjithmonë në një fuqizim të raporteve më të. Qoftë në rrafshin e leximit, qoftë në rrafshin e meditimit, qoftë në rrafshin e edukimit, qoftë në rrafshin e punës e çdo mërat. Por mos e shkojmë ditën që ne spa ku për një nivel qoftë modest dhe i vogël nuk jemi më afër me librin e Allahut xhe l xhalul. Që të ikim të gjitha këto komplikimeve që mund të na ndodhin në në të ardhmen në bazë të këtijeti që Zoti Gjallëu ka përmendur. Allah. Gjithashtu Allahu Gjallëu flet për popujt e mëhershëm që braktisën ligjet e pejgamberëve të tyre, raniq patën aport mirë me ta. Çka thotë Allahu Gjallëu? Sut fa'agrayna bainahum al'adawa wal baghda' ila yawm al-qiyamah. Allahu thot për ato që braktisën ligjet e mëhershëm, po edhe këtu Kur'an, O Zotiu kemi mbjell dhe kemi shkaktuar që në mesin e tyre të të zotnoj armitsia dhe urejtja deri ndin dhe gjukimet. Përndaj në qofë se raporti mirë me Koranin, garantat dhe si unitetë, si kur që kemë përmanë, dhe bashkan mes njerëzve, atë e ndurë dhe kondër ta. Përndaj edhe që kanë fillim, nuk është thirja që të kemi raporti mirë me Koranin, një thirja e mirë për gëdhejnë se një thirja në të kuptimin dhe të të shpërblujëse, jo vetëm kash, gjitha këto jenë, po, po, jo vetëm kash, është edhe thirje serioze që të në gjitemi për këtë kuran, që të garantojnë pasaj unitet, të respekt dhe dëshryme zveti. Në mesin tonë e qovëse, nuk kemi raportet mira me ribin Allah Gjellë Walla, me të gjitha ato fje që kemi folë dhe në tani, pa dushim se razikohet edhe raporti me së neve, edhe raporti me Allah Gjellë Gjellë Walla. Dhe lau pa thot, Ata që e refuzuan librin, e kërëfuzim të ashtë është i lëjlajshëm. Ka refuzimi pjesërishëm dhe ka refuzimi i, i tërësishëm. Sa mate për njeri hu është pjesëmarës në këtë refuzim, aqë mate për i bjen hisje e këti kërtimi. Fë agorejna, bëjnë hum lë adawëtë. Kemi mbil, dhe kemi bërë që në mesën të të, mbi zotënoj, el adawë, armitsia, u el bagda, edhe uretja deri në ditin e, e gjykimit. Andaj kjo regull nuk vlem e të mpër po popet e me hershëm që zotë fjetë për ta, po vlem për të gjithë të tjera të cilët nuk janë të kujdeshëm dhe nuk e maren seriozesht raporin që duhet të kenë me libën e Allahu Gjallu Në Gjallu Në Gjallu Në Hu. Gjështu të nërëzër praktisia e Koranit, praktisia prapo thënë, e lidzimit ati, praktisia e të mësuarit të Koranit, me më mësu që ka Praktisë e të edukuarit me Kur'an e këtu me lënga gjithatë ato që shikojnë me tani gjithashtu rrezikon devijimin e, e njeriu dhe keç kuptimin e fesë së tij. Rrezikon keç kuptimin e fesë së tij. Shikoni për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur përmendi fraksionin e parë që do të del nga rruga drejtë atë rrymën e parë do të thotë të devijuar që do del nga praktike e pejgamberit Alehi Sallam, që do del nga rruga e ti, khabaregjit, dhe ashpër i qertoj pejgamberit Alehi Sallam. Ma dje, nuk ka, nuk ka, ndoshtë ta në fjallor në pejgamberit Alehi Sallam diqmet ashpër se etiketimi edhe të folit për këtë grupa. Ju tha kilabu ehlinar, ju tha qenë të gjëhënemit, nuk ka që rëndë folit për ta pejgamberit Alehi Sallam. Ku është të përlejmi t'yna? Ku e këtheu shkakun e tërë kësa i pegamberson për, për këtë grupë? Qëfar tha? Ta je kërëu në l'Quranë, o la je të gjawë zuhana gjirahum. Ata e lezojnë Quranën, që ka? Mi po nuk e kalënë Quran i lezimën e t'yna. Raporti i vetë me t'yna me këtë Quranështë, e lezojnë. Nuk e kuptojnë, nuk e meditojnë, nuk mësojnë. Do të në aspektet e tjera të raporti me Quranë, nuk e dhe vetë ledzimi i Koranit nuk kua ka garantuar shpëtimin e mjaftuashëm. Përndaj Allah an, përndaj i derguari Alehi Sarratu Ozzam Qfar tha ledzojnë i Koran, mirë po i cilësojnë me mëndje leci, i cilësojnë me dëvjim dhe me të zot e, e, fjallës e tjera që realisht të gjitha këtu e në në qmuese dhe përbuese në raport me tamë. E ku ishte problemi tyne? Ishte tekt E mungesa e raport të mirë me Koran nuk e mërën këtë di në Koranit ata u mjaftuan me një aspekt si përfatsuar të raport me këtibër aje është vetëm lezime atë e vërdit e rezheni shumë Koranit po vetëm lezime dhe azje më teper rëzikon me dëvim thuhet për shambull për haqgjajin haqgjajin në Jusuf e Thekafi ka qenë një nga udhëhetjit e mëdaj po edhe nga zhëmë qartë e mëdaj nkurë të hershme do të pak vite pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ju ju më sheku shumë me shekun shum, e parë zullom shumë ka bën madi ka vran njerëz ka dhërgjak gjitha këtu pse i ka bën nga se nuk ishte i lidhur me Kur'an edhe pse thuhet për të se ka lexuar Kur'an shumë lexim ka pas e po pa, nuk ka pas kuptim nuk ka pas analizë ka pas meditim Nuk ka pas përfitim nga Korani në ato që kemi përmendin me tani. Nuk ka përfituar nga Korani me i dash të tjeret. Nuk ka përfituar nga Korani me i rujt të tjeret. Nuk ka përfituar nga Korani me u bashku me tjeret. Andaj faktis ka përfituar në këtu rafshë dhe është mjaftuar vetë me ledzim. Në aspekt e shpërblimit nuk i ka mjaftuar këtë që të mbet i uzuat në rrugën e alloqën dhe valën. Andaj pjemi e kuptu dhe në uarë pse nuk duhet ta trajtojmë Kur'anin si një libër që na jep mundësinë e shpërbëlimit valla, po marrim tek Allah shulum. Është vërtet kjo. Që marrim shulum. Ka thënë pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam se kush e lexon një shkronjë nga Kur'ani ka 10 sehave. Nuk po them Alif Lam Mim, jo, po them Alif 10, Lam 10, Mim 10. Një kur fillojmë me Kur'an veç bismillahirrahmanirrahim e thonë i më ofrë 200 euro apo thotë. Ës libër shpëlimit. Dhe ne lexojm kuran gjatë Ramazan, hapet Kur'ani, lexohet kujtohet, elhamdullahu kjo është fajë i madh, kjo është dobi që muslimani blesh pa ku në këtë muaj të shënd të bekuar të Ramazan këtë muaj të Kur'anit i kthehen pak më fuqishëm librit Allah xhëlallahu. Por duhet të jetë kjo veçmë lezim. Na pashëm që ka pasni se kanë zuh, shumë më tepër sa na lexojm. Më vë fort që ju nuk e kanë shtrirë raport me këtë libër edhe në fusha të tjera, nuk u ka mjaftuar vetëm leximi. Prandaj raporti me Kur'an të ndërvosur nuk është punë e thjesht. Nuk është çështje thash, prap e e e puna e mirë shpëlimit, por është diçka për të për të kësaj. Është punë udhëzimit, është punë shpëtimit, ngasë. Shikojë këtë njerëz, shikojë këtë grup njerëzish, shikojë këtë fraksion e shumë dhe tjerë, mbi në bëtsinë në bazë ata dhe vjua në rëshqetën, pikish në bëjë bazën e mungesë e, e raportet mire me libën e Allah Gjellë Gjelalu, nuk patë e raportet mire me libën e Allah të vare këtanë. Dhe gjithashtu të ndërnozër, nga rëziku i praktisë se Koranit është se përhapën pas taj në mesin të smundje të nërëshmë. Jo smundje organike që shkaktuin epidemi, dhe të dhe dhemë ose është ka këtan viruset saktuar, jo në këtë kuptim, por së mund një të ndryshme morale, së mund një të ndryshme, dhe të të madje ideologike, kuptimore, e kështu moral, sikur që kemi sikur të këndër në kësaj, se Koran i imunizohem besimtarët, në mëmeni kur na nuk arrim të imunizohemi me Koran, lelej me ndimin, që ka sot, për në të kaluar në ka qenë, për para, të li farë me ndimi, e i thët Lëllë i besit njështë, gjithë shka, prapë se prapë, nëjna, musliman nëjna në rrugën e pejgamberit e Ali Hissat. Asë në shëse, nuk janë të nërëquë, nuk janë të, të uzuar më Kur'an. Ko njerë që i thët viti musliman, po nuk besën në rinjallin. Fatkecështë, në kemi të ku kësi njerës. Ko njerë që nështë edhe Edhe unë kam taku njështë aktive. Kjo është fatë kjecështë, kërsh përmetarë shumë keqë, pëse ndudhë kështu? Që agjëron Ramazanin, mirë për nuk ka bindjetë fëqishme se, eksistën ahireti aftë. Kërshuar për atjetë. E pëse për në gjinarë? A duhet, në kamësu qështu apë. Për në agjëron për për që ditë. Për këtë agjëron. Ande kësi anomalishë, pësi për kuptim mëshë që së nuk dhemi e do një komendin, i gjonë në mesin njerës të cëllët, nuk kanë mësuar që rduhet nga libra la gjellera. A se, a jeti surja e partë që dhëtë, malik i omidin, gjykuasje i ditësë, gjykimit, e me palezu surin fatja me kuptim që rduhet, këshme pasë qërë se ko kja metë, të ko ahirat, të ko botitëm, i po këndërsa falët, për nuk edhin kuptimit e surin së këti hapëtë ai në ditë kuptimin, nuk kam shme e lexuar me lezu, në ditë kuptimin, çka Allahu po thot. Në fati Allahu thot, "Ja ke ne'budu vetëm ty ta adhurojm", do thot, "As kem tjetër pos teje." E çish e këndon në fatiën pastaj ndoshta, edhe bëjm adhurime tëra ndaj ndokujt tjetër ndaj Allahut e lavala. Çfarë kuptimi ka okay. kjo? Prandaj gjitha këtu smundje, ne gjitha këtu thash anormalisht, gjëra që suni kupton njëri, suni komenton njëri ndonj çfarë çfarë çfarë koha e ty jep, ndodhin kur Njerëzit nuk kanë të ozuo, nuk kanë të ndirguar si duhet me fjalët e Allah Xhelar. Në mënyrë të rasteve të zakonashme, ka pak, alhamdulillah, shumica musliman e muslimanëve besojnë drejt, është në rregull, por duan të mduhetin këto gjëra. Dhe kjo është poshtë rreziku në mungesë raportet mira me Kur'an. Mungesës së shtrirjes së këtyra raportet në rrafsha të tjera, jo vetëm në rrafshën e, jo vetëm në rrafshën e elzimit. Madje kanë njerëz sikur të si dinë probleme që ndodhin sa Të këqështja, e mbulisë së femërës, a duhet më mbulua, në duhet më mbulua. E mundë që nështë a Gjeran, mon, Bajram, Falët, e për nështë a i bëhet për njësë që vazja ti mësë me vendosë shaminatëm. Kjo është e rejë, këtë shamirë, kur muslimant i kaon shamirës është e rejë, e rejë është zbulimi, kjo është e rejë për muslimantë, që qështu kërë si në konë, prej që i kaar peganberi sall do në matë të zhveshën musliman kurës që në konë, se sëtë, kurës ka që një matë zhveshën, gjithë në konë matë zhveshën, se sëtë, dhe që kja është të red, ju jo, aja, jo. kja ka herë të ashtë se, se aja tjetra, gjithë të konë që të avu, gjithë mund ka që, tek në natë e gjyshët, e së të gjyshët të në është të më ratë, po edhe heqë mësme shiku aspektin historikë, që ka e Koran Nëso ajetën Kur'an Allahu Xhelalau obligon që të mbuluohet famra muslimanave. Pse ndodhin këto gjëra? Kto ketë kuptime? Pse ndodhin këto kundërshtimë këtu mos për çfarë arsye? Pashkakt se realisht nuk është, nuk është raporti me Kur'an i lidhur sa duhet, nuk është i fuqishëm sa duhet. Prandaj edhe ndodhin këtu, këtu fatkeçi që do thotë edhe po shkaktojnë mos po hetime, po shkaktojnë huti e kështu me radhë gjërat se sot realisht nuk kanë cin, nuk kanë cin më herën e rëgjithje tira të shumëta të, të ndërlozër që mund të përmenim me rrath dhe gjitha, mirë po, krej që ka kemi thonë nga mirësit e Koranit, në ndodhe kunder ta, në qofë se ne nuk imi të kujdeshum për raportet tona me libën e Allahu Gjellë Gjellë Uovën. Andaj të mundohemi që, me dëvërtet, për atë së so kemë mundësi, që të fuqizohim raportet në Koran, në të gjitha ato kanalet, dhe gjitha të fjet e këti litari që nga lidin me libën në Allah Jalla Walla ledzimi ti, meditimi ti të pënuarit mëta të shëruarit mëta të gjikuarit mëta me zveta ekse mëra, gjitha këtu tjenë prezentin gjitha këtu tjenë fje që formuin këtë litari që quëtë Kur'an Allah Jalla Walla i ka thonë Kur'anit haplu Allah wa atasimu bi hapli Allahi jemi'an Allahu tha dhe ka puni për Litarin e Allahot Allah e qëhetu litar Edhe pegamës me i tha El Koranu habllullahi l-metin Tha Korani është Litarin i Allahot I pashkputr i fort Kështu i, i dërguarit Si se kë Koranin E litarin që është nuk ka një fije Po përbër për, për disa fijeve Ato disa fije kër lidhen dhe përstidhen Njëra me tjetërin e bëjnjë litarit fëqishim Kër të ka përsh nuk putr të të fëmë për në qësë ato fije i zhidhë dhe veç një fije dhe me marë po u kapërte pa të po këtështë ndodhë me u më u këfutë pa nda vetëm kur të kapëmi për litarë jo për fije të litarit po për litarim garantojmë garantojmë edhe sukses edhe kërnari edhe gjithdo që në këtë botë po rëshpëtim në botën tjetër si kur që tha ë, Omeri Radjelao Talë e kështë edërguar do thot një Ë, nga shokët e tij, nga të afërmit ti, e tij e kishte caktuar Omeri radhiyallahu ta'alanu udhajtes në Mekë. Mekë, pani më i shajdi muslimanëve. Atash Omeri po e thret me pyqë çëshen punë Mekë. Dhe çësi ke, çësi ke përcaktu për gjecit e e do të thotë e Mekës, don këy ka kët pjesë, këy kët pjesë i kanë dhënë kuptim të menaxhimit të të udhëheqës. E thën kët pjesë këndecsa këtu tha filonin tha kush e filonin s'po një kush komuni për kët kushu kë tha është një shërbtor kaq i den atë qysh shërbtorin ndonjërin do knejet e ka vurdhë hes më tha është njëri më i dikshur për Kur'anin atë eda Omer nuk pat më më thon leti Kur'an alo u mjaftu kaq Omer kurë ndojehet u i përjejta kështu ka thontha pejgamberi inallahi jerso bi hadha alkitab aqwa minhu yada bi akharin fa ka thon pejgamber se allah me kët kuran ngrit donjer shikoj kët nga kshoftori njëri thirt ka argat ka qen po e ka ngrit allah e ka po u dhaqes në një pjesë të Mekës e tjetër s'ka ndarje këtu s'ka ndarja të mësojmë kuranin të din i ka bë po allah xhën dora do thot në pozita të të tjera prandaj ky kuran na ngrit por jovësh leximi për sevap ose leximi për për shpërblim ose për hatme në Ramazan. Jo vetëm për kët. Po duke filluar nga leximi dhe hatmeja e duke vazhduar pasojmë tutje të interesojmë për obligimet e tij, ndalesat e tij, mësimet e tij, udhëzimet e tij, lajmet e tij e këtë ato që kemi mësuar deri më tani, që të shpotojmë nga gjeta këtu rëziqet që thash disa për tyre i përmendën. Allah xhallahu an e bën ato që janë të lidhur me librin e tij dhe janë të lidhur pa kët litar Me të gjitha fijet e këtij nitari, jo me disa, për tyra, e Allahu ndarua që kur mosim nga ata që e braktisin këtë Kur'an tërësisht, por na bof nga ata që e lezohen me të punojnë e në emër të të bashkohen nëpërmes të vëllazërohen dhe duan dhe na bof nga ata që në këtë jetë, në këtë botë kanë qenë të lidhur me të, në botën tjetër të të ai bëhet ndërmjetësues për ta dhe bëhet ngritje tek Allah gjënëuallën, xhenetët e, e tij. Me kaç po i japi fund do të thotë ksoj gjë të për sot dhe që tërështot dhe tëtë pasë që i kambejt me që edhe një legjerat me sënebë dhe Ramazanit të arshmën e ajtë e bëjmë një loj pauzë e vërdojmë prapë si zakoneshët në Ramazan me legjeratë të zakoneshëm të Ramazanit Allah huja ule soft punë dhe huja mund soft përndë në Ramazan të këndshëm dhe i në takimin arshmë sëllë Allah me la Muhammed me la Ali sëllë Allah me la Sëllë Allah me la Sëllë Allah me la Sëllë Allah me la Sëllë